Малком Гладуел. Спалах. Сила несвідомих думок або як не заважати мозку приймати рішення. Присвячується моїм батькам Джойс та Грехему Гладуелам. Ступ. Статуя, що мала неналежний вигляд. У вересні 1983 року артдилер Жан-Франко Бечина прийшов до музею в Пулагеті, що в Каліфорнії. За його словами, він мав у власності мармурову статую, датовану шостим століттям до нашої ери. Статуя являла собою те, що ми знаємо як Курос – скульптуру оголеного молодика, який стояв, виставивши ліву ногу вперед, а руки тримаючи по боках. Зараз є близько двох сотень куросів, і більш із них знайдено з численними пошкодженнями або тільки фрагментарно у місцях поховань чи археологічних розкопок. Проте ця статуя була безмаль в ідеальному стані і мала майже сім футів за вишки. Близько двох метрів. Вона неначе світилася, що вигідно вирізняло її з-поміж інших стародавніх скульптур. То була надзвичайно цінна знахідка. Бечина просив за неї трохи менше як 10 мільйонів доларів. Музей Гетті діяв обачно. Він взяв курос у тимчасове користування і розпочав його ретельно досліджувати. Чи була ця статуя схожою на всі інші відомі куроси? Як виявилося, так. Стиль скульптури здавався схожим на курос «Анавісос» у Національному археологічному музеї Афін. А це означало, що знайдений курос відповідав певному часу і місцю. Де і коли знайдено статую? Цього достеменно не знав ніхто, однак Бечина надав юридичному відділові музеї Гетті низку документів, пов'язаних з більш нещодавною історією. Корос, згідно з документами, з 1930-х років перебував у приватній колекції швейцарського лікаря на прізвища Лауфанбергер, а він своєю чергою отримав її від відомого грецького ардилера Русоса. Геолог з Каліфорнійського університету Стенлі Марголіс прибув до музеї і протягом двох днів вивчав поверхню статуї за допомогою стереоскопічного мікроскопа з високою роздільною здатністю. Потім він узяв зразок за вбільшки 1 см у діаметрі і 2 см завдовжки, з ділянки трохи нижче від правого коліну, і провів аналіз, використовуючи електронний мікроскоп, електронну мікропробу, мас-спектрометр, рентгенівську дифракцію та рентгенівський флуоресцентний аналіз. Марголіс виснував, що статую виготовили з доломітового мармуру, видобутого в стародавньому кар'єрі Кейп-Веттє на острові Тасос. До того ж, повідомив Марголіс, поверхню статуї вкрито тонким шаром кальциту, що дивовижно, оскільки доломіт перетворюється на кальцит лише через сотні, якщо не тисячі років. Іншими словами, статуя була старою, вона не становила якусь новітню підробку. В музеї Гетті були задоволені. Вже за 14 місяців після початку дослідження Куроса музей домовився про купівлю статуї. Восени 1986 року вона була вперше виставлена на огляд. З нагоди цієї знаменної події New York Times помістила статтю на першій шпальті. За кілька місяців куратор відділу стародавніх артефактів музею Гетті Маріон Тру написала про визначну покупку велику яскраву статтю до мистецтвознавчого журналу The Burlington Magazine. Стоячи тепер без жодної зовнішньої підтримки, притиснувши руки міцно до стегон, Курос випромінює впевнену енергію, що властива його найкращим братам. Далі Тру тріумфально заявляє – Бог чи людина, він втілює блискучу енергію молодості західного мистецтва. Однак Курос має одну проблему – щось у його вигляді було негаразд. Першим це помітив італійський історик мистецтва Федеріко Зері, який є членом Ради опікунів музею Гетті. Коли в грудні 1983 року Зері спустився в студію реконструкції Гетті, він зловив себе на думці, що пильно розглядає пальці на руках статуї. Він не міг пояснити, але вони здалися йому неправильними. Наступною була Евелін Гаррісон. Вона є одним із провідних світових експертів із грецької скульптури і була в Лос-Анджелесі в гетті саме перед тим, як музей уклав до кінця угоду з бечиною. Артур Готон, який тоді був куратором, повів нас поглянути на статую, пригадує Гаррісон. Він стягнув з неї тканину і сказав, що ж, статуя поки не наша, але буде наша за кілька тижнів, а я відповіла, прикро це чути. Що ж, Гаррісон такого побачила, вона не знала. Тієї миті, коли Готон зняв тканину, Гаррісон лише інстинктивно відчула – зі статуєю щось не так. Ще за кілька місяців Готон повів Томаса Говінга, колишнього директора Метрополітан музею, що в Нью-Йорку, також подивитися на статую. Говінг завжди зауважує перше слово, яке виникає у нього в голові, тільки не побачить щось нове, і він ніколи не забуде, яким було перше слово, коли він побачив курос. Слово було «свіжий», «свіжий». Пригадує Говінг. Чи варто казати, що свіжий – не те слово, яке хочеться почути про витвір, якому дві тисячі років? Трохи згодом, міркуючи над тим моментом, Говінг зрозумів, чому в нього з'явилася така думка. Я працював на розкопках на Сицилії, і там ми знаходили шматки й уламки таких статуй. І вони не мали такого вигляду, а цей курос має вигляд, наче його занурили в найкращі лата від Starbucks. Говінг повернувся до Готона. Ви вже заплатили за нього? Готон, пригадує Говінг, був ошелешений. Якщо заплатили, спробуйте повернути гроші, сказав Говінг. Якщо не платили, то й не робіть цього. Тепер адміністрація музею Геті не на жарт розхвилювалася. Вони скликали спеціальний симпозіум, присвячений Куросу, в Греції. Належним чином, упакувавши статую, доправили її до Афін і запросили найкращих грецьких експертів зі скульптури. Цього разу хор занепокоєних був навіть гучнішим. Якоїсь миті Гаррісон опинилася поруч із Горгом Деспінісом, директором музею Акрополя в Афінах. Він зміряв оком курос із зблід. Кожен, хто бачив, як викопують із землі скульптуру, мовив він до Евелін Гаррісон, може одразу визначити, що ця річ у землі ніколи не була. Георгіос Донтас, голова спілки археологів в Афінах, глянувши на статую, похолов. «Коли я вперше побачив Курос, – мовив він, – мені здалося, що між мною та цим витвором скло». На симпозіумі за Донтасом виступав Ангелос Деліворіас, директор музею Бенекі в Афінах. Він довго розповідав про відповідальність між стилем скульптури і тим фактом, що мармур, з якого її вирізблено, походить із острова Тасос. Зрештою він дійшов головної думки, чому він вважає, що статуя є підробкою, а тому, що вперше поглянувши на неї, він відчув чітке інтуїтивне відторгнення. Вже до завершення симпозіуму його учасники дійшли згоди в тому, що Курос не є тим, чи мав би бути. Музей Гетті, а заразом і його юристи та науковці, після місяців ґрунтовних досліджень дійшли одного висновку, а деякі провідні світові експерти з грецької скульптури, просто глянувши на статую та відчувши інтуїтивне відторгнення іншого. Хто ж має рацію? Деякий час було незрозуміло. Щодо цього Куроса на конференціях сперечалися мистецтвознавці, але згодом крок за кроком справа Гетті почала розвалюватися. Листи, що ними послуговувалися юристи Гетті з метою ретельно відстежити шлях курсу до швейцарського лікаря Лауфенбергера, наприклад, виявилися підробками. На одному з листів, датованому 1952 роком, стояв поштовий індекс, який почали використовувати тільки в 1970-х роках. Інший лист від 1955-го посилався на банківський рахунок, що його відкрили лише 1963 року. Зрештою, вислідом тривалих місяців пошуку стало рішення, що Курус Гетті виготовлено в стилі Куроса з Анавісуса. Одначе, це твердження також було під сумнівом, що ретельніше знавці грецької скульптури вивчали Курус, то краще розуміли, що він є химерною мішаниною кількох різних стилів з кількох різних місць і різних періодів. Стрункі пропорції юнака були дуже схожими на пропорції тенейського Куроса з Мюнхенського музею, а його укладене в зачіску, прикрашене разком на миста волосся, скидалося на волосся Куроса, що виставлений у Метрополітанному музеї Нью-Йорк. Ноги статуї, між тим, були сучасними, як виявилося, найдужче Курос нагадував меншу фрагментарну статую, яку знайшов британський історик мистецтв у Швейцарії 1990 року. Обидві статуї вирізьблено з одного різновиду мармуру і створено дуже подібним чином. Проте швейцарський Курос не походив зі стародавньої Греції. Його знайшли в крамниці фальшувальника в Римі на початку 1980-х років. А як же науковий аналіз, що стверджував, буцімто кальцитова поверхня Куроса гетті має сотні або й тисячі років? Отож виявилося не все так однозначно. Після подальшого аналізу інший геолог виснував, що поверхню статую з доломітового мармуру можна зістарити за кілька місяців за допомогою картопляної плісняви. У каталозі Гетті є фотографія Куроса з приміткою – 530 рік до нашої ери або сучасна підробка. Коли Федеріко Зеррі, Евелін Гаррісон, Томас Говінг і Геріус Донтас і всі інші поглянули на Курос та відчули інтуїтивне відторгнення, вони мали рацію за 2 секунди на перший погляд вони осягнули природу статі глибше, ніж команда музею Гетті за 14 місяців. Книжка Спалах Сила несвідомих думок якраз про ці 2 секунди. 1. Швидкий і помірний. Уявімо, що я попросив вас зіграти в дуже просту азартну гру. Перед вами 4 колоди карт, дві червоні і дві сині. Кожна карта в цих чотирьох колодах допоможе вам виграти гроші або програти їх, і вам треба перевертати карти з будь-якої колоди по одній так, щоб максимізувати виграш. Однак, на самому початку ви не знаєте, що червоні колоди – мінне поле. Ціна виграшу є високою, але якщо ви програєте на червоних картах, то багато втратите. Загалом, виграти можна лише в разі, якщо брати карти з синіх колод, що подарує виплати у 50 доларів і скромний штраф. Питання полягає в тому, скільки часу знадобиться вам, щоб розв'язати це завдання. Кілька років тому такий експеримент провела група науковців з університету Айови, і вони виявили, що після перевертання понад 50 карт більшість людей розвиває інтуїтивне відчуття стосовно того, що відбувається. Ми не знаємо, чому нам більше до вподоби сині колоди, але ми певні, що ними грати набагато краще. Після перевертання понад 80 карт, більшість розуміє сутність гри і може чітко пояснити, чому дві червоні колоди є поганою ідеєю. Це дуже просто. Маємо певний досвід, ми його аналізуємо, потім будуємо теорію, і нарешті складаємо 2 і 2. Ось такий процес навчання. Проте, науковці Зайови зробили дещо геть інше, і саме тут починається химерна частина експерименту. Кожного гравця вони під'єднали до приладу, який вимірює активність потових залоз на ладонях, як і більшість потових залоз ті, що містяться на ладонях, реагують на стрес та температуру. Ось чому, коли ми нервуємо, долоні пітніють і стають липкими. Отож, дослідники Зайови виявили, що гравці почали відповідати стресом на червоній колоди вже до 10-ї карти, а це за 40 карт до того, як вони могли сказати про своє інтуїтивне відчуття, що з двома колодами дещо не гаразд. І ще важливіше, приблизно в той самий час, як долоні почали пітніти, поведінка гравців також змінилася. Вони почали надавати перевагу синім картам і брати дедалі менше карт із червоних колод. Одне слово, гравці зрозуміли гру ще до того, як усвідомили, що вони її зрозуміли. Вони почали коригувати свої дії задовго до того, як свідомо дізналися, які коригування треба робити. Звичайно, описаний експеримент – це проста азартна гра, що включає гравців, карти і детектор напруги. Втім, це дуже потужна ілюстрація роботи нашого мозку. Це ситуація, де ставки є високими, все швидко змінюється, а учасники мусить аналізувати велику кількість нової та заплутаної інформації за короткий термін. Про що свідчить цей експеримент? А про те, що в такі моменти наш мозок послуговується двома різними стратегіями, щоб розібратися в ситуації. Перша з них дуже добре нам знана – це свідома стратегія ми міркуємо над тим, що знаємо, і зрештою дістаємо відповідь. Ця теорія є логічною і дефінітивною, такою, що надає визначення. Але щоб дістатися її, ми використовуємо аж 80 карт. Теорія ця повільна і потребує багато інформації. Проте існує інша стратегія, яка працює значно швидше. Вона вступає в дію після десяти карт і є дуже розумною, оскільки майже негайно осягає сутність проблеми з червоними колодами. Однак і вона має ганж, бо працює, принаймні спочатку, повністю під шаром свідомості. Вона надсилає повідомлення через дивовижно непрямі канали, як-от потові завози на наших долонях. Ця система, в якій наш мозок робить висновки, але не одразу сповіщає нас про це. Друга стратегія – шлях, обраний Евелін Гаррісон, Томасом Говінгом та грецькими науковцями. Вони не розглядали наявні докази, вони міркували над інформацією, здобутою з першого погляду. Таке мислення когнітивний психолог Герд Діґеренцер називає швидким та помірним. Люди просто подивилися на статую, а їхній мозок миттю виконав низку підрахунків. і ще до того, як знайшлася свідома думка, вони відчули щось, схоже на під на долонях гравців. Для Томаса Говінга то було геть зовсім неприйнятне в тій ситуації слово «свіжий», що промайнуло в його голові. У випадку Ангела Деліворіаса інтуїтивне відторгнення. Георгіос Донтас відчув, наче між ним та Куросом є скло. Чи знали ті люди, звідки вони це знають? Аж ніяк, вони просто знали. 2. Внутрішній комп'ютер Частина нашого мозку, яка робить такі висновки, називається адаптивне несвідоме, і вивчення цього типу прийняття рішень є однією з найважливіших нових галузей у психології. Адаптивне несвідоме не слід плутати з несвідомим, яке описав Зигмунд Фройд, яке являє собою темне та незрозуміле місце, повне бажань, спогадів та фантазій, що занадто тяжкі, аби ми думали про них свідомо. Натомість, нове поняття адаптивного несвідомого є чимось на кшталт велетенського комп'ютера, який швидко й тихо обробляє велику кількість інформації, потрібної нам для функціонування як людини. Коли ви виходите на вулицю і раптово розумієте, що на вас летить вантажівка, чи маєте ви час зважити всі можливі варіанти дій? Звісно, що ні. Єдиний спосіб, завдяки якому люди вижили як біологічний вид, це розвинути ще один апарат, що призначений приймати рішення та може надзвичайно швидко робити висновки, маючи дуже мало інформації. Ось як пише у своїй книжці «Незнайомці для себе» психолог Тімоті Д. Вілсон. Найефективніше наш розум працює тоді, коли передає несвідомому велику частину складних та важливих роздумів, достеменно так само, як сучасний лайнер може летіти на автопілоті без допомоги свідомого пілота. Адаптивне несвідоме чудове може впоратися з нашою оцінкою світу, попередженням людей про небезпеку, встановлення цілей та ініціюванням дії в ефективний спосіб. Вілсон твердить, що ми перемикаємося між свідомим та несвідомим режимами мислення залежно від ситуації. Рішення запросити колегу на обід є свідомим процесом, ви це обдумуєте, вирішуєте, що може бути цікаво, і запрошуєте колегу. Спонтанне рішення сперечатися з колегою приймається несвідомо, іншою частиною мозку і мотивується воно іншою частиною вашої особистості. Коли ми зустрічаємо когось уперше, коли проводимо співбесіду перед прийомом на роботу, коли реагуємо на нову ідею, коли мусимо прийняти рішення швидко й у стані стресу, то використовуємо оту другу частину мозку. Наприклад, коли ви навчалися в коледжі, скільки часу вам треба було на те, щоб визначити ступінь кваліфікації викладача? Заняття, два заняття, семестр? Психолог на лінії Амбаді якось дала студентам 30 секундні відеозаписи з викладачем із вимкнуним звуком і побачила, що їм зовсім не складно було визначити рівень викладачевої ефективності. Коли Амбаді скоротила запис до 5 секунд, визначення зосталося таке саме. Студенти були певні щодо свого рішення навіть тоді, коли їм показали 2 секунди відеозапису. Амбаді порівняла швидкість судження про ефективність викладача з оцінками, які дали тим самим викладачам їхні студенти після навчання в них протягом семестру. Психолог дізналася, що оцінки фактично однакові. Людина, котра дивиться відео без звуку з викладачем, якого вона ніколи не зустрічала, зробить про ефективність цього викладача такі самі висновки, як і студент, який протягом цілого семестра навчався в того таки викладача. Ось вам і сила адаптивного несвідомого. Можливо, ви вчинили так само. Байдуже, усвідомлюєте ви це чи ні, коли взяли до рук цю книжку? Як довго ви вперше тримали її в руках? Дві секунди? За цей короткий проміжок часу дизайн обкладинки, можливі асоціації з моїм іменем і перші кілька речень про курос створили враження, низку домок, образів та упереджень, що головним чином сформувало те, як ви зараз читаєте вступ. Хіба вам не цікаво, що трапилося протягом цих двох секунд? Гадаю, ми дарма підозріливо ставимося до цього типу миттєвого пізнання. Ми живемо у світі, де заведено вважати, що якість рішення залежить від часу та зусиль, докладених до його прийняття. Коли лікарям трапляється складний діагноз, вони роблять більше тестів. А якщо ми не впевнені щодо почутого, то цікавимось іншою думкою. Що ми кажемо дітям? «Скорий поспіх, людям посміх. Десять разів міряй, а раз утни. Зупинись і подумай. Не суди про книжку з обкладинки». Ми вважаємо, що краще зібрати якомога більше інформації та провести якомога більше часу в розважаннях. Насправді, ми довіряємо лише свідомому прийняттю рішень. Проте є миті, особливо у стресових ситуаціях, коли поспіх нікого не смішить, а миттєві судження і перші враження можуть дати більше задля розуміння цього світу. Перше завдання цієї книжки полягає в тому, щоб переконати вас у простому факті. Миттєві рішення можуть бути так само добрими, як і рішення, прийняті обачливо та після тривалих роздумів. Одначе, книжка «Спалах. Сила несвідомих думок» не є похвалою силі бліц-рішень. Мене цікавлять також ситуації, коли ми зраджуємо наші інстинкти. Чому, до прикладу, якщо Курос Гетті був такою очевидною підробкою, чи принаймні супречливою, музей таки спершу купив її? чому експерти Гетті також не відчули інтуїтивного відторгнення протягом 14 місяців, доки вивчали витвіри мистецтва. Те, що трапилося в Гетті – велика загадка, і відповідь полягає в тому, що це відчуття з тих чи тих причин було відкинуте. Почасти це сталося тому, що наукова інформація здавалася надміру блискучою. Геолог Стенні Марголіс був аж такий впевнений у власному аналізі, що опублікував велику статтю про свій метод у науково-популярному часописі «Scientific American». Але головною причиною стало те, що в Гетті відчайдушно бажали, щоб статуя виявилася справжньою. Музей був новим і дуже хотів зібрати колекцію світового рівня, а Курос став настільки надзвичайною знахідкою, що інстинкти експертів були засліплені. Якось Ернест Ланґлоц, один із провідних світових експертів з архаїчної скульптури, запитав історика мистецтва Джорджа Ортіза, чи не бажаєте купити бронзову статуетку. Ортіс пішов глянути на неї і був вражений. Вона, на його думку, являла собою відверту підробку, повну суперечливих та неохайних елементів. То чому ланґлоц, котрий, як ніхто інший, багато знав про грецькі статуї, пошився в дурні? Ортіс пояснюється тим, що Ланглоц купив скульптуру за молоду, ще до того, як набув свого неоціненного досвіду. «Припускаю, – каже Ортіс, – він просто закохався в цю статую. Коли ти молодий, ти часто закохуєшся у свою першу покупку». І, можливо, то таки було його перше кохання. Попри свої неймовірні знання, він не міг поставити під сумнів власну першу оцінку. Це не фантастичне пояснення. Воно дає нам засадниче розуміння того, як ми думаємо. Наша підсвідоме потужна сила, однак вона може схибити. Наш внутрішній комп'ютер не завжди розуміє все правильно, враз декодуючи правду з ситуації. Його можна збити з пантелику, відвернути його увагу і просто вимкнути. Наші інстинктивні реакції часто борються з іншими різноманітними емоціями, інтересами та відчуттями. Отож, коли нам варто довіряти інстинктам, а коли слід бути обережними? Відповідь на це запитання – друге завдання книжки «Спалах. Сила несвідомих думок». Коли наші сили миттєвого пізнання помиляються, то роблять вони це з цілком певних і визначених причин, і ці причини можна ідентифікувати та збагнути. Навчитися можна, якщо дослухатися до того вбудованого комп'ютера, а також якщо бути з ним обережним. Третім і найважливішим завданням цієї книжки є переконати вас, що швидкі судження та перші враження можна виховувати і контролювати. Знаю, в це складно повірити. Гаррісон Говінг та інші фахівці, які оглядали Курс Гетті, мали потужні складні реакції на статую, але хіба останні не зринули непрохане з їхнього несвідомого? Чи можливо контролювати такі загадкові реакції? Правда полягає в тому, що це можливо. Достоту так само, як ми можемо навчитися міркувати логічно і зважено, ми годні навчити себе робити кращі швидкі судження. У книжці ви познайомитеся з лікарями і генералами, тренерами і дизайнерами меблів, музикантами і акторами, продавцями автомобілів та представниками інших професій, кожен з яких є прекрасним знавцем своєї справи і завдячує своїм успіхам, принаймні частково, крокам, що їх зробили для формування та вдосконалення своїх несвідомих реакцій. Сила знання в перші дві секунди – це не талант, подарований містичними силами кільком щастунчикам. Насправді, це вміння, яке ми можемо в собі розвинути. 3. Інший кращий світ Існує безліч книжок, які вдаються до розлових тем, аналізуючи світ іще з давніх давен. Проте ця книжка не є такою. Нас цікавлять найменші компоненти нашого щоденного життя. Зміст і походження отих миттєвих вражень та висновків, які виникають спонтанно, щойно ми зустрічаємо нову людину чи стискаємося зі складною ситуацією, або мусимо прийняти рішення в умовах стресу. Коли справа доходить до завдання зрозуміти себе і цей світ, гадаю, ми забагато уваги приділяємо великим темам і занадто мало особливостям отих скороминущих моментів. Що ж відбувається, якщо ми сприйматимемо наші інстинкти всерйоз? А що, як нам припинити вивчати обрій за допомогою бінокля і взятися досліджувати прийняття своїх рішень та поведінку крізь найпотужніший мікроскоп? Думаю, це змінить перебіг війн, типи продуктів, що їх бачимо на поличках, фільми, які знімають, вишкіл поліціантів, консультації подружних пар, співбесіди перед прийманням на роботу, тощо. Якби ми змогли поєднати ці всі маленькі зміни, тоді стали б інший кращий світ. Я сам вірю, а до кінця книжки сподіваюся повірити і ви, що завдання осягнути себе і свою поведінку потребує усвідомлення того, що короткий змих ока може бути так само цінним, як і місяці раціонального аналізу. Я завжди вважала, що наукова думка є об'єктивнішою, аніж пов'язана з відчуттям судження, сказала Маріон Тру, куратор відділу стародавніх артефактів у музеї Гетті, дізнавшись нарешті правду про Курос. Тепер я розумію, що помилялася.